Så, du här skulle du egentligen lyssna på avsnitt ett av Pite FN Sport, men det gör du inte. Varför gör du inte det Martin? Nej, för när vi spelade in första avsnittet, eller vi trodde ju att vi spelade in Pite FN Sport avsnitt ett, men vi sände ju live i alla fall så de som hörde det fick höra. Då bytte vi studios några gånger och där ja, blev det inte riktigt tänkt som det skulle med inspelningen. Och då har ju vi någonting som heter referensband där vi kan kolla tillbaka på det som är sent. Och kunna ta ut det i ganska kass kvalitet får man ju ändå säga. Men vad hände när vi kollade där Anton? Uh, men det, det är någon sorts databas och den låg nere efter sommaren. Ja, det var ju bland de första programmen som vi gjorde överhuvudtaget på Studentradion. Och då hade våran server kraschat. Så vi har inget ljud från avsnitt 1. Så är det någon som har det på typ så här band- Inspelat eller tog upp ljud med radioapparaten så är vi på jakt efter det här avsnittet. För det vill vi gärna ha. Annars kan vi inte. Annars blir det bara så här till er, lyssnare. Uh, maila det till sport. At va? Ja, och där kan ni även komma med åsikter som ni vill att vi tar upp i programmet. Men det är kul att du har hittat hit i alla fall och lyssna på de andra avsnitten för de är väldigt bra. Mm. Det första avsnittet, det var också väldigt bra. Ja, det var mm. faktiskt bäst av de första tre om vi får säga vårt. Absolut. Nog, så var det. I alla fall PTFM Sport, PITFNs mest lokala sportprogram med mig, Martin Hallén och... och Anton Kurén. Det hittar du här. Lyssna. Varsågoda.